«І на якому поверсі мешкає ваш брат?» Жінка подивилася на нього підозріло, але Зазуля так старанно крутив кран, мовляв розмова так, між іншим, що тільки похитала головою. «Не знаю», – відповіла. «Діти розповідали, що в шістнадцятиповерховому, лівіше відставу, а я там не була. Побуваєте на новій машині. Як звуть вашого троюрідного?» Либон лейтенант поспішив і зробив помилку. Його настирливість і так переходила всі межі, а жінка могла їй запідозрити щось. Зозуля одразу дав задній хід. Питаю просто так з цікавості. Люблю чути нові прізвища. Недавно був одного чудика. Знаєте, як його? Ніколи не повірите. Таксисту. І справді в таксопарку працює. Жінка знизала плечима. Зозуля ще трохи повирушив кран, намилив його, пустив газ і, впевнившись, що витоку нема, склав інструменти. Зрештою він дізнався й так багато. За день-два вони переберуть усіх мешканців однокімнатних квартир 16-поверхового красення і знайдуть родича Дори Євхімівни Ютковське. Обов'язково знайдуть. Не таке же це і велике діло. «Приймайте роботу, тітенько!» – мовив весело. Зозуля запропонував розпочати знайомство з мешканцями будинку на водопарку. З вивчення домової книги. Ну, "Все просто. Тобі дають список тих, хто живе в однокімнатних квартирах, і ти вже сам дивишся, чи може хтось з них бути родичем Розалії Ютковської і троюрідним братом Дори Юфімівни. Звичайно, він мав рацію». Тахаблак чомусь не поспішав до контори, що розташувалася за квартал від будинку. Капітан посидів з хвилину на лавці біля першого парадного, а зайшов усередину, де над поштовими скриньками висів список мешканців. «Малявський, Єльченко, Журавльова, Попадин, Білевич, Божик, Кушнір, Кузін» Долішня, Берговенко, Кучугурний, Матов, Явкін. Незнайомі прізвища, незнайомі предмети, нічого не кажуть і не викликають жодних асоціацій. Ільченко, може чоловік, може й жінка. й немічна, чи зовсім молода, породлива, чи Явкін. Напевно, він і є родичем Ютковській. Такий відлюдкуватий чоловік, який скуповує золото чи валюту. Тільки для чого? Капітан перейшов до другого під'їзду Іванченко, Сахно, Ворона, Рубер, воскобойник. Чекайте, де він недавно зустрічав це прізвище? Хаблак напружив пам'ять. І нараз уявив людину за столом під вікном, а поруч – столи, за якими сидять вродливі дівчата, тих редакторки видавництва. Воскобойник А.С. А як звуть завідувачого відділом? Зазуля щось помітив на капітановому обличчі, бо запитав. На Надибав? Здається. Не бачив, де тут телефон-автомат. Біля сусіднього будинку. Номер Данька був зайнятий. Хаблак нетерпляче крутив і крутив диск, лаючи крізь зуби. У цьому видавництві, здається, всі базікали. Невже можна так довго розмовляти? Нарешті почувся довгий гудок і відразу відгукнувся Данько. Хаблак запитав, відчуваючи, як тремтить його голос. «Слухай, Петре, як звуть вашого завідувачого виробничим відділом?» «Воскобойника?» А Аркадій Семенович, дякую. А що? Порядок старий, нікому не кажи про нашу розмову. До речі, де він живе? На водопарку. Чудово. Це він? Нічого не знаю, мовчий. Зрозумів? Обважнівою рукою хаблак почепив трубку. Доброго дня вам, малошановний Аркадій Семенович. Здається, нарешті приїхали. Зазуля дивився, запитувала. І в хаблак не стали опробувати його терпіння. «Картадій Семенович, воскобойник», – пояснив. «Працівник Кристалу. Мешкає в 107 квартирі. І це перукарка Роза його племінниця? Напевно, коли зайшла до дядечка у видавництво, там її побачив ситник». А цьому хлопцю пальця в рот не клади. Потім скобойник скористався з цього.